Salatu, salatu, salatu, salatu, rasullu, la, alihi, vasahbihi, vëmen, wa vële, Allah në falëndërojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe falën e kërkojmë Ndërsa ne e dhe son të përvajdojmë me lena Allah Gjallahu Ala me takimet e të radhës Dhe jemi duke vajshduar në të njëjtën ciklë që ka të bëj me shambu i të kurëanor Dhe në takimet e kaluara të ndëruar dhe zë dhe motra Kemi të retuar në shambu ku Allah Gjallahu Ala për mësti Në qëtë në pa Dështimin e një përzidhjet gabuar Që ka të bëj me Të adhuruarin Andaj Zotë Gjelleu Ala Nga të regonë sa ata që kanë përzidhur Të adhuruar tjetër të Posë Allah Gjelleu Ala Përzidhjet t'yre është të dështuar Dhe këj në gjon Në aspektet dopsis dhe dështimit Dhe të për mundësis me umbruj dhe me përfitu Në gjon rritë të marimongës I së gjë është t'i dobët Dhe gjithashtu të edhe i pa mund shumë për me mbrojt marimangën nga rëzicet e ndryshme Dhe pas taj kemi bërë një krahësim mes përzjedi së gabuar dhe asaj të qëluar Nuk ke përmendur edhe arsyet e përzjedi së qëluar Dhe kemi thënë se shembujt e Korani që flasin për besimin e allan gjelë leuali janë të ndryshme dhe në të shumët Shembulli që sonte do të, të, të vazhdojmë me ta është një shembull i radhas nga shembi që Allahu xhallahu dela i ka përmendur në Kur'an e të cilët kanë të bëjnë me besimin e Allahu xhallahu dela. Mirë, po ju ka aspekti i përzihdjes respektivisht argumenteve që flasin se Allahu meritohet të adurohet, po nganjë aspektet që kanë të bëjë gjithashtu me besimin e Allahu xhallahu dela, ndikimin e besimit në jetën e njerëzve dhe përfitimin tonë nga ky besim. Dhe qëfar ndodhë kur njerëzit nuk përpitojnë nga këpësit Dhe me thonë, kjo është një shambullë që ndo është ta pletson në masë më adhe Kuptimin e drejt të aso që kemi thonë në takimin e kaluar Andaj, shambullë e është nësurën në nëhëllë Në jetën një qënë dëmëdhet, Allah Gjallahu ala thot O dherëbë Allahu mëthelen, karjetën, kanët, aminëten, mutmëinna I etiha rizkuha rëgëden min kulli mekanë فكثرت بأن ام الله فآذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا الله هو اصيل ني شامبو تش كات باي ميني بندبانيم قريه تن ني بندبانيم كانت امينه مطمئنه كو بندبانيم ايشت بندبانيم اي سيغورت dhe i rahatë shumë. I etiha, rizkuha, ragaden min kulli me ken, krasë që ishte vendbanim i sigurët, i qetë, i rahatë shumë, furnizuhaj me mirësi të shumëta të ndryshme me bollëk nga të gjitha anët. Nga gjitha anët i bëndë të furnizimi Allah Gjallewala. Fe keferat bi enumillah. Mirë po, banorët e këtive në banimi nuk përfituan nga këto mirësi. Më huanë, më huanë begatitë, më huanë dhurusë në begative, më huanë falenderimin dhe tjera kuptime që kanë bëjmë me mëhimin që do të trajtojmë në shërimin e këti shambulli. E po asa ata e bënë këtë, nuk përfituan nga besimin e Allah në Gjellewala shfruzim në shfruzimin e begative, Fë edha këhëllahu li ba se l'gju i velkhauf Zoti gjallë uala U amveshe petkun E uris dhe frikës Bima kanu jasna un Përshka këta asoj që ata e vepranin Kjo ajat Të nërlozër më dëvërtet është një nga jetët Si shumë ajetët më dëvërtet të mrekullushme Në prezentimin e gjendje se njerëzve njëtë në kësaj bote. Këtu allaujën le uala asil shamën e një vendbanimi. Sonët e të, të ndrëlezërë. Do të mundohem që të trajtoj përme të disa pikave vetëm një gjë që ka të bëjmë me këta jetë. Do të të sërëj pak më vonë. Nuk e lënë pastaj hapsir edhe në takime të arshme të trajtojmë edhe shërime dhe udhëzime të rëndësishme që i përmbon në vetë në vetë kjo ajet. A thua valë kjo ajet fillimisht, qëka dhe me thonë? Kjo shëmbull, në shërimi për gjithë shumë i këti shëmbull, qëka dhe me thonë? Djetartë e të fësirit, kër bje fjare për vendbanimin, ka ndënd disa mendime dhe pëse shumica për tyre mendojnë se vendbanimi për mendur në këtë ajet është me keja. Populli i Mekkas, qorejtë Mekkas, i shëntëçet të, të sigurt, u vinte furnizimi nga gjitha anët dhe e mohuan beqatin e Allahut, cilla është beqati i Allahut Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam. O drejti Allahu Janallahu, i beqati që ajo beqati do t'i jap të kuptim gjitha beqative të tjera dhe do do t'u siguron të vazhdimsinë beqatimet. Mirpo atë refuzuan kët beqati dërforzimi kësaj begatie u kushtoi pastaj më humbin e gjitha begative të tjera. E humbën sigurinë, e humbën rehatin, madje humbën furnizimin. Disa të tjerë nga ulemat e tefsirët thonë se si ky ajet është e vërtetëse për Filmekun, mirë po nuk mund ta përkufizojmë në Mekë, ka të bëj me çdo vend banim, me çdo situatë që i përmban që që domodin i përmbush këto sharrime e vendbanim i sigurët, i qërët, i furnizuar, kamohuar, me keja, me dineja, gjdo qëtet më bot, gjdo vendbanim më bot, i cili realisht e përpushat me kët sëqarim të këti shembulin. Dhe pa dëshim se nga regullet e të fësirit është se, për atë së kemi mundësi të shërbihemi me një udhëzim njërët përzitëshme, është më primarë se të akufizuim në një rast të veçantë, e po Pra ndaj një thejmë i këtu se Allahu kur thot o dhara bë Allahu Më thëren karjeten Në mënyrë të pashquar gjallewo, Në formë të pashquar Nuk dhjetë cili vendbanim është për qëllim A të rëthemi se këtujin mekeja Dë mëhon në raport me kura ishte mekes Jo mekeja si qytat ishajnë Po mekeja dë mëthon banor të mekes Nga se kur Allahu gjallewala thot Allahu asil Shambullin e një vendbanimi Nuk ka të bëjmë e shtëpia dhe rrugë të këti vendbanimi, apo, për ka të bëjmë e popullat në këti vendbanimi. Andaj e shpërqëllim popullë i mekës. Dhe gjdo popullë kjetër në botë, të erin kiamet, të cilët kanë pasë siguri, kanë pasë liri, kanë pasë mirqenje, të hyra, furnizim, mirë po nuk u pozinuan si duhet përbolë begative të lagë e lëvala. Nuk po zinu, nuk po zinu, nuk po zinu, nuk po zinu, nuk po zinu, nuk po zinu, Dhe këtu të ndodhet takimi pa asnjë gjë. Allahu kur thotë vendbanim, po, fillimisht in çdo vendbanim, çdo ku dhe çdo vend, e para. E dyta, mund ta mund ta minimizojm kuptimin e vendbanimit, ndonëse fillimisht e maksimizuam kuptimin, apo që përfshin çdo vendbanim, çdo ku dhe çdo vend, kjo është maksimumi i përfshirjes, apo? E nga këmë maksimum, a mund të shkuim edhe në minimum? Po. Për të përfri kë, gjdo familje. Apo, madje gjdo individ. Gjdo kush përfri e dhe këtë, aje. Mërde e lagjën në ura e kasit shemblë në vendëbanimit, që në nënkuptan? Familjen, individin, shëqerin, në gjdo kohë dhe në gjdo vend. Qfar kishtet dhe qëndë këtë vendëbanim? Ta shumë kur them vendëbanim, ta shu e këni qartë se vendëbanimi është vetëm një termë i përdurët për sërim, por përshrien gjithë ato që i tse ka më herët. Përëndaj, Allahu Gjallahu Ala thot, kanët aminë ten mutë më inë. Kështë të që mi këve në banim, ishte i sigurët. Ta më në kishin sigurit. Koncept në sigurisë e sërim pa dushim për ma vonë. Më në von. po ishin sigurët. Nuk rëzikoheshen gazët dhe ishin rahat shumë nga djetarët e të fësirit e kanë komentuar rahatin me shëndet s'kanë pas virusa, s'kanë pas mundje në gjitë se epidemi, kanë qenë rahat edhe në shëndet edhe në liri edhe në levizje por kanë qenë edhe të funizuar në unë nga gjitha anët jo vëqë për shambull se kanë pas vetëm një burim të tyrave kanë pas shumë burimet të tyrave apëtën nga shumë a një karë fërmezimi. Me një fjati kërë e shikon këtë vendbanim, ti thua këtas janë qenëve që dhe më thonë vendbanim, dhe mënë i begatuar, por dhe dhe këtë këtë nështë edhe pak i lastuar, apo, dhe mënë, dhe kjo lastim mësë harrës e dhvyrën me ome kuptuze ndështë a qikërë ka qenë shkak që, dhe mënë i kaprun këtë gjendje, nga se dikërë mirësia e laston dhe mënë atë fillan mundi dhe i pavaro me ndje madh, me muhu, dhe këtë pastaj është shkakuj dështimit. Andaj ishin të lastuar, të përgdhelur nga gjitha anët, me gjitha mirësit, dhe Allah u kërkon të nga ata, mirë njohi, azhë më tepër, dhe kefërat bëhen omillah, mirë po këta usë të dëndryshem, muhuan begatit Allah Gjallewala, muhuan udhruesim, muhuan udhëzimet hynore për përdurimin e begatitve, imësën të si me i përdur begatit e ata nuk dëshën kështu me i përdur ata dëshën me i përdur ndryshën në, në të kondërt në asaj që imësën të ndërru si begative më huan bëmirësin fa e dhaqah Allah dhe Allah gjallahu ala që i kohë këshpeje dhauk në gjunë robasht me shiju mirë në edhim që shijuhat ushime nuk shiju e të vërfnia apo do në të shijanë kur han ama nuk shijanë kur nuk han pastaj hajtë dhe përthemi po dyqysh shiju e të kur nuk han i për po tesha si shiju e të tesha një basa Allah lojtha Allahua mundësoj me e shiju petëkum e vërfris dhe të frikës të pasiguris në me thonë shikë ka aç thell depërtoi subhanallahu aç thell depërtoi uhuria ta ka ta nuk ishte vetëm superficore si nuk ishte vetëm formale ishte më e vërtet goditje serioze për ta humbën çdo gjë që patën socja e shjuan thell i zin e uris dhe pretuan thell ngarkesën e frikës dhe të pasigurisë sa që kjo nuk ishte më kjo nuk ishte më situatë e, e përkëshme fazë libës u bë petë këtyne do njëshin me te shieshin qartë në, në, në, në sytë e tyre shieshin shiesh qartë në ndetë e tyre në lëvizë e tyre qartë shieshin pasiguria frika, uria e kështu maradhe që e këtë përshkim ka që subhanë të vizualizuar ka që konkretë që Allah gjallohet të të regonë dhe të tje shenë ka heret e njerëzit nga kësituatë në tjetërën dhe këtë Allah Gjallewala pa dyshim se nuk kua bëri për asë zë tjetër bima kenu jasë në unë këtë u asulli kush u asulli përzidhe atyna ata e përzidhen këtë ata deshtën kështu për mes muhimit ata e përzidhen pas ta edhe këtë sprovë që u erdi nga Allah Gjallewala Kjo është shembuli, më i qartë në mën pa asë një, një gulli shumë i qilë tërë s'kanoj për ma tje për nështë asëserime, për kanoj për përfitime. Të ndërlozër, fillë i mështë për asë me folë për detalet e këti shembuli, Allah u gjerë leoana për përmend një nxarja një ka ndodhë dikën në ndodh apo një ngjarje dhe kjo ngjarje është më e vërtetë tronditëse. Para më parë, për shembull, nëse godet termetin e vëmë, dhe ky termet shkakton, domosdhomë, dëme më më të mëdha. A bëhet ky lajm i të gjitha mediumeve? Bëhet lajm i madh, apo? Është lajm ky. Po, ose për shembull, më ndodh në një qytet Vrosia është shumë thjesht 4-5 njerëz vrohen dhe bëhet si, domthon, pasojë e e, e nosta konfliktit mes palëve të caktuara këtu në radhë 4-5 vet vriten dhe bëhet lajm i madh. Nostave për cilët ne shumë mediume të caktuara bëhet lajm kjo ngjarje apo. A pse ndodh këtu? Mirpo një vot bonding, një popull i tërë dhe po, me u përmbyzë gjendje ati dirin këtë masë, e kjo është lënky kjo është në gjarja madhe në të lojmet e zakon shme zakonisht njerëzit fëlluj me analizu edhe në përmediumet rrasin analista e pse ndodhë kja po shomë këtermat pse shkaktoi tash vijnë ekspertë a valla ka qenë ndërtimi kështot ka qenë kjo kështot s'ka pas mundësi me parlemëruçe të ka pas viktimë do ndlë analiza njerëz në përspija njerëz në përpandëshme ndlë analiza apo madje edhe jori që duhet në përbot nuk shpërton të pau analizojë nga ekspert e jo ekspert nga aty ne qiu përkat nga aty ne qiu nuk u përkat të gjithë përfshihen në analizë Na dim nga jetajnë e përdishme, po, sa në gjarje ndodhën, edhe pa mund shmë ashtë që njështë nështë me analizuatën. Këtu Allah po fletë për një në gjarje, za këtuar. Nuk duhet na me e, e te i kalun një element të rëndësishëm që ne jep në, kë shamblë. E qka ashtë? Par asë me kalun të sharimi i shamblët, Allah gje lehoala ne mësën analizën e duhur të ngjarjeve. Një musliman si i analizon sa ata? Për shembull, Jesa Martin një analist dhe pyet, ti kur po jap shaliza, çu s'i japulla? Çu s'i aqullantë se komendosh kjo, për shembull çu studentë? Do kosh kjo që ai për shembull ë uh, Muhamendi, ka rregullat e analizave. Një analizim, ata punojnë që janë ekspertë dhe din, analizojnë mbi bazën e disa rregullave të caktuara, po. Po shumë bu ML kat elemente para syjsh, të marr kat para syjsh li bond të lidhje, shikoj pak përmasa ka ndodhur, shikoj pak do marrëshë të fjalë i lidh bëndi edhe fond që këtë analizojmë apo. E ndër si musliman, a kemi ulëzim të dhëna për mi analizojë xherat. S'po flas as zhvillimet politike, as ekonomike as me analizojë gjendjen tonë. Ti ku do të marr një ngjorie të caktuar apo me di çka po ndodh, a din ç'më analizojë? nduha me i përmenë, sonte të të ndërlozër, disa elementet rëndësishme që duhet me i përmba në vetë nësaj, me i përmbajt analiza e duhur e një muslimani. Jo, jo më bëtë është analista, apo, po më mësu në gjartë e tuja, në gjartë që të përkasin që është analizohet në gjartë, si pas konceptit koronor, që është analizohet puna. Të ndërlozër, Enemim të i parë, që du të me pasë parasysh Në analizimin e gjërave, në gjërjeve të saktuara është analiza mbi bazën e besimit Që ka nënkuptan kjo? Në gjithë në gjërje dhe zhvillim Ti e pa mund shmashtë Mos me pa gjurëm të, të dhe prave të laugjën dhe gjële ali huap tëm E kjo aspekt, zakonisht është i pa vrejtën të këshumë analizat tëm apo është i pavren tek shumë analiza. Çka ndonjë kupton këtu? Allahu jan lavala ndrozer shfaqet. Un e kuptoj më poshtë si se çan jeta. Po shfaqet e mundësia për mënyrët Allahu jan lavala në çdo ngjëriën tokë që ndodh te individi, te familja, te shoqëria, kudo të qoftë aty. Shfaqet drejtësia e Allahut. Shfaqet mirësia Allah dhe mshirë ati. Shfaqet urësia Allah dhe mshirë ati. Shfaqet bujari Allah dhe mshirë ati. Shfaqet kjo, a i shojmë nga këtu. Kërna analizujmë, a i gjim të sene, apo zakonisht, musliman e te kalojnë këtë mundësit përfitimin të analiza. Kjo është më një mjën, a përta. Allahu Gjellua e kërkën që, dimenzioni i njohje sa Allahu Gjellua tjetë i përneshëm në gjithdo analizë. Mirë po, Domethën e e e e e sigurt dhe me kon e duhur duhet me uinis nga nga pika e, e në një sallat përmes emrëve të Allahut dhe cilësite të Allahut. Që është mesatale. Çka nuk kupton kjo? Për shembull, disa njerëz çka do të çtë duot? Absolutisht. Për shembull, ë uh, shpaqit mrekullia e Allahut atë e çartës. Mirë po, kur të analizon Epilogën për fundim të atë të kësë nxarje Nuk e gjenë të përmenë zotin e asë Këtë dimenzion të këti besimë në lëngjelë në uanat Dikush tjetër Nëse dënë me gjithë këtë dimenzion Fyllën me Vlerësuve primë në Allahot Apo A ishte i drejt A është doshë me bu kështot Që doshë me bu Apo A, a, a përdo është vje pra Allahot Bëshamull A ka qenë që po? Mir, menë, dhe kjo të saktimi Allahot po Nuk jena na këtu me vlerësua apo. Mirpo, nëse e njëjmo Allahon paraprakisht me emrat e tij, se Allahu i Gjithëmshirshëm, Kur'ani Allahu është i Gjithëmshirshëm, Kur'ani Allahu është i Gjithëdijshëm, Kur'ani Allahu është i Drejti, Kur'ani Allahu është i Urti, përmes së njohje pastaj i gjin gjurmë të këtyre emrave te Zoti Allahu Jellal walal, në vepra të zakutuha e këtu pastaj ngritesh të fiton apo. Për të thënë të, të ndlothur, ka edhe të sonjuar, për shembull tasbres, pak mua bëhet ndonjë tjetër. Lexojnë biografinë po? e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Apo dhe lexon biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke harruar se ky është i dërguar mi Allahut, se ky bëhet me shpallje. Apo andaj ty të mbetet me përfituaj, jo me vlerësu, ngas është një nivel shumë i lartë me vlerësu, ap jo theme, të me menuak, apo të. Jo për shkak se na themi, zguxon ti të mënuaka apo mir pejgamber. Jo vëllai, për këtë arsye Po nivelli në altë është Te i kalon mundësi njerëzore për lërsim, për këtë arsye A ne i diso një që përshamon E ledzën biografi në pejgamberi sallëm Dë në vendëse më ju shtu dashnija për pejgamberi sallëm Vëse më përfitu A i fillan në është ta në pikrisht nga kjo pikme të vijua të. Pse? Qish pejgamber ka po kështu? Edhe luft sa ka po? Edhe këtë e ka... Dëmonë, e ledzën biografi në pejgamberi sallëm në atë pjesën e partët të, të këfjallëshët Muhammed jo Rasulullah apo po a jëshë Muhammed edhe është Rasulullah vetëm si të këfjallësh i në gjitër i pëndar të mundësën me përfytu për ndryshe ka veprime që me i këthy në rafsh njërëzor mund është me gjyku se kanë që në gabim mund është me gjyku apo ti si njeri mund është me gjyku se o gabim dëso zane që përshamull na i ledzëm jo Po, mund është ti me gjithë me arsujeve. Kur thu, përshambull, rësurën la, ka dalë. Doetë dikën me kone i kuptim që spetëgjojën, se e pa mundë shpësht me kone gabim. A e kuptove? Pra ndaj, ledza për pejgamberin sa o sallënën, si rësurën la, përfitan. Mirë, po për me ledzu si, përshambull, lider i sukses shumë, apo filozofi par i njerëzë dhe. Ajë, kështu kur të ledzajsh, është rëzik, ki mundës Nëse dëshiran me përfitun nga veprat Allah Gjallahu Ala, në njërët saktuara, me analizu. Mirë po, nga nivellit e kapacitet njërzor, atërë të mundshme thonë Allah, unë e këshabu më në nëryshab, në përshamu. Mirë po, largje të evna. Prandaj, nivellit nuk të lejan ty, absolutisht nuk i drejt me kontestu veprën. Nuk i drejt, nuk mund është nuk gudzanë. Në vlerësu. Absolutisht. Ti duhesh më përfituam. Dhe këtu do dalim me atë që shumë njerëz gabojnë. I çasa një një vendimi të Allahut, caktimit të Allahut, sikurse më kon koleg në punë, sikurse më kon partner atë, dhe për kë pobo flet. Të a din veprimin e kujt po e konteston? Adem. Hajr zot e gjithësisë. La yusalu amma yef'al. Ai se vetë kërkon çka bën. Ai e kuptou? Andaj, nëse kom madhërim dhe Allah Gjallavala, konju e para prakja, nga gjithon gjarja, përfitan dhe këtë dimenzion, dhe ngritësh, a ma sësh këtë dimenzion, mund është kësh me pësu, për andaj të nërë nëzër, uh, rast i Musa taj që me Khedrin, e kemi si këtë sëherë, apo, Khedrin njeri u konë, njeri ka qenë, i ka botë disa verën me caktuar a që, Ta thush gabim është A i thush gabim, po i thush gabim Edhun i tham gabim, edhe i thet gabim, gabim Kse dhe Musa a i tham thua, qka i të këpohën la pëtën Mirë po, i tham fillem inë nëke Lënë të stëti amë i e sabra Ti s'ki mund si me mëme për mëdruzë më më më Se suni kupten të këtë sajnë a pëtën Pse? Nga se Musa a.s. Ishte më autorët e se khidri Dhe nuk ishte inkuaduar Këj element, apo Kjo element i qëtësis, ti kështu në hidrin fillim, kre që ka të bëju në shpale për Allahot, a këshmi thonë musa, pëse vone këta, jesë këshmi thonë, pra e shiko, kur mungon kjo element, fillojnë më këtë të sugjera të për, kur i nkuadrot, e qanët është të për, pra ndaj aj që se një Allah në gjithë në vana, e ose nuk ishe fara këtu, zhvillime kështu, dhe dështë të, ose aj tjetëri Gabon, t'ja din për kujt pithush Kjo është Kjo është kjo për një, një, një, një për e kërse për shambull Një mëndruar Një jetin e përdiqme Shpeshe e nga këto e dim që është bëhat Për në raport me Allah Në të një kështë e për në pështillet A ka mundësi Një, një, një inërant Një laik Një temë caktume Me kontestu zbulimin shkencërë që ka bodikush A miret për asyush A, a merë për shambull Shëqata e e diëtorë të fizikës. Apo e ka provu ni zbulim të madh që ka bën i shkencëtar i madh. Mirë po, një njeri për shembull unë që smar bash në fizik, apo ia dërgoj kësaj shoqate një letër e them që unë mendoj që gabimo kjo punë. E atë thash a mlednata ka, për mua më thonë që po mndon jo. A ko? A kon dikim vlers? A kon dikim vlerësim jam? Jo pse? Po dim njëri si ata. Apo E dhënë mënejtë si kësa ta E dhënë e kam drejtë në mënu si ata Shrek të shpeshjën e dhënë Kam drejtë në mënu Kam drejtë në... Po, ki drejtë Ma, kja kja huqë orientimin të jaj E po Ata njerëzit e kuptuin kufirin e të drejtës gjithkon Me që ka Allah o gjallë u gjallewa, ala tën. E dhe kjo vipë sa Allah o shti buhti ka leju Sa dha i ka pat mëzimi o qitë kufizimet E po Për të arsia Njerët, unë e kam dhe mënu Këto minutë për të puntiram, unë përllongjë ndëvara mia ka kontestuar. Këtu përfundon e drejta e mendimit tonë dhe e drejta e shprehjes tonë. Kë këtu përfundojnë. Kur bëhet fjalë me ia kontestu Allah të fjalta veprimet e tij. Prandaj, nasi besim të kënaqë prolegim që të nxitëngjojmë on, rahmet i Allahut. Fillimisht, çdo analizë gje për gëzimin që vjen nga Allahu xhallahu ta ushien zan me madhrim, dashinë e Allahu xhallahu ta në shprehje të tij. Kjo është më të rëndësishme atë. Çdo gjë që mund të gjet, drejtsinë Allahu xhallahu ala e gjen vallahi. E gjen urçinë Allahu te barekota. E gjen rahmetin Allahu xhallahu ala. Kur analizoish këtë dimension, nuk duhet të mungu. Mirë po mbi bazë këtij kuptimi, se ti je duke kërkuar përmes njohjes së Allahu xhallahu ala, gjurmët e këtij veprimi në këtë ngjarje apo për t'i dhënë orientimin e duhur ngjarjes. Kjo është më rëndësishme. Prandaj, ë uh, Dimensioni i, i Gjurën me dvepër e të Allah Gjallu Vala i, I besimit në Allah Gjallu Vala është dimensin i rëndësishëm Në analizat una Jotë të tjerët e bëjnë kështu apëta E dyta të, të nërëzën Që kushamu në japë Një sim për simi Analizat gjirë atë apëtëm, është Allahu të barë këtala Me këta shambu i në mësën Se Allahu Gjallu Vala Ka ligja kosmologike, natyrore, mbi njerëzët, që nuk ndryshojnë atër. Duhet të keni parasysh kur analizoni atër. Do me thonë, kërkujt nuk i ndohet dhe qka pësë është i zi, e nuk i ndohet pësë është i barë, apo? Kërkujt nuk i ndohet dhe qka pësë e fletë këtë gju, e ati që fletë atërin të ati si ndohet, jo, apo. Nga njerëzit, në këtu anjitë janë të mangët, bëjnë disk por dikon për, për shembë e kthi është për këto, ama aty kur i ndoja. Nëse kemi kët element të cimit, na nuk bëjmë diskriminanalizë atë. Qas Allahu thotë, "Walan tajide li sunnati llahi tebdila." Ti nuk gje ndryshim në ligjet e Allah xhallahu ala. Njëjt ligjet kozmologjike të Allah xhallahu ala janë ato ligjet të cilat i ka vendosur Allah xhallahu ala që të sëndojnë bi njerëzit nuk kanë mundësi njerëz me dalë për tyjnë absolutisht asë kusht nuk denë nga ligja allot kosmologik, absolutisht Allah e kallën ligj të të tërë, ligj i shiratik a dalën njerëz për ati ligj? dalën, Allah e ka bërë ligj më falën plët së falën, Allah e ka bërë ligj me besu plët së besojnë, kjo është të të të ligjë. Ligjë i shpalis, i, i kjo është të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Pëse Allah gjallera dëna në dikam, pëse nuk e dëna në dikam, pëse Kërë të njëgjët Që nuk delë asë kush për të njën Pra ndaj Këto të nërëzën, sa më atë e për Injojmë të njëgjët Më letë bëjmë analiza Më letë të më onë injojmë gjërat Pra ndaj edhe të nërëzër Vëqtë i shambullë konkret Së kur të ishte mësu Historia njërzimet Apo Dhe ishte analizu Historia njërzimet Në bëj bazën e njëjës e ligjët allot kosmologjike, kishtu me pas krejt kohet e trabër. Përëdem nga e që buhet së adaptur. Spigimi i suris bëhet si në gjarje që ka ndodhë. Mi për ju si shpigim pse ka ndodhë. Do me thonë, historia ja përgjigje, qka ka ndodhë. Ndërsa, në qëfë se inkuadrojmë ligjët allot kosmologjike, mësojmë pse ka ndodhë. Ma më rëndësysht me ditë pse ka ndodhë, se qka ka ndod ngase nëse e dim çka kanë duhur, posurohemi me informata apo me data, i harrojmë si harrojmë. A më nçuf se edhim, ka ndodh, e dim pse kanë duhur e kena dobënë mos përsëritë së të njëjtës histori që diku t'i kanë duhur këçapën. Andaj historia për çka është? Me të mësuam së ndëndodhë, me të mësua edhe me kohë edhe t'i kurban e ardhshëm, apo i një ngjarje të caktuar që kanë duhur para 20 vite, 30 vite këtu më rreth. Në joje lidh të Allahut kozmologjik, këtë ndozë largon shumë përçare mes njerëzve. Sa ndodhin ngjarje, themi, ja kjo për kët, ja ajo ja, për kët, i themi. A e kthejmë te lidh të Allahut? A ka thënë Allahu xhalleu wala inna llaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lënij Allahu të shkë. Nuk e ndron Allahu gjendën e një populli pa ndryshuar veten e tyre. Domethën, pa ndryshuar vet, nuk ndryshon kur gjë. A unifikon njerëz më soi? Po valla. Për sa kohë ne jemi në kaposfaj, ky e përshkakqës, e duhet të më ndryshoj, do mos njëj e të mos njohë ligjet e Allahut kozmologjike si lëpërçare, kahaz, lëlli analize, lëlli zbërthime. Ndërsa nëse i njohim ligjet kozmologjike, përfitojmë nga historia, nga e kaluara, e marrim të mirën dhe e kultivojmë dhe ruajmë nga e ke keqja që, që mos ta dëmton, unifikohemi, bashkohemi e shumë të mira në të tjera që na i sjell njëjë ligjit të Allahut kozmologjike. Dhe gjithashtot, një e këtu ligjeve Në mësën Se qëfar masash duhet me ndërmar Apo Në situatë asa këtu me Ligje Allah ota është të ashtë, mësën Nëse këtë e bën, kjo nduot Nëse këtë, shumë e rrat Përndaj, Allah o gjallë lewala Të ndërlëzër Kur dëmë në, kur përna smekon këtë shambullin Që përflasën për ta Allah o po i të regan shambullin E një vendbanimi Ka pas bëllëk, për ta e mërë dvesht historin, a që kja? Jo, Allah, Allah po të me të regu se, prej që kom kryu Ademin Elson, e lësan, e detinir i fundet, kush më hanë që kjo është, e kuptove, timësën Allah gjellohen ligjit e pandryshvushme, që ndodhin oto, s'ka tjetër, s'ka tjetër, përmbyysja bët, mbi këtë bazë dhe me këto arsuje, por edhe rikëthimin, mbe gati bët, mbi këtë bazë, ndaj, kur të analizojmë të nëvëzër, që ka, në këveq, po më mërmenje mu, Allah, do më thonë, apo e njehe Allah në gjëlle ola, apo ishe gjurëm e, e veprimeve të Allah, e caktimit të Allah gjëlle ola, apo ishe, apo ishe ligjet të Allah që shëmë zbatu, e kur ishe pas taj, mërmësimet të duhura, pajtohemi, e, e, e njoj masat, po më gjitha, në qofë se në analizat tona, përshqit edhe kjo dimenzion i njohes e ligjeve të allot kosmologike gjithë mund të nërodhët, mos aroni këtë në gjithë analizë në gjëngjarja nuk nëndohet optimizmi aftëm sa so edhe në analiza sa so edhe analizën ma shumë në ashtuot pesimizë në shgënimi ju kështu e, e, e, e veçanta e analizës islamme për dyra është se epilogu i gjithë analize qëfar do qoftaj Nuk të nëzirë nga optimizmi Pse? Nga sësha se pun të ndorë në Allahu Gjallahu Ala Apo Dëmëhon, veç ndërëje Drejtimin, buhet mirë apëton Ajtë ka thonë, kur që më shumë apëton A në gjithë më një optimist Nuk ka shgënjim Nuk ka dhekurajim Nuk ka, nuk ka Ato që ka njerët i bënë mosë brabësa Përëndaj për të ndërën Allahu Gjallahu Ala Shikha se si, subhanallah I karut sahabët E pegamirit sallallahu sallam Dhe më thonë me këtë mësime Sikur që u a kam përmen në rraset e tjera Muhamedi sallallahu sallam Të ndërëzëm A ka qenë i rëndësishëm për sahabët Apo i rëndëm për sahabët Ju që ka qenë i rëndësishëm Po shumë i rëndësishëm Shumë vendimtar për ta ka qenë A ta s'ka ngujë me paramenu Ditën për e panit ditë në sabasën a kësham Ta s'ka ngujë me paramenu jetën pë A po? Mir. Ata po ndërtohen e po ngrihen e po përparojnë duke qenë aty Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për kunitë do të më dekë. A ështu, alat, me dek po? Ka është ligji i Allahut kozmologjik. A është një ligj kozmologjik me dekë njerë? Po, inne kemeytun wa innahum meytun. Tiki me dek, edhe ata kanë me dek. Gjithë kanë me vdek. Është ligji i Allahut. Nuk mbetet as kush mbi fytyrën e të gjithë. Është ligj Në gjallotë, a gjallë jilono. Allahu te baraka ve teala po i paraqagdit ashabet me ajete caktuara që kur tju vije goditja, analizojini gjënat si duhet mbi bazën e këtij ligji. Andaj mos ulkundi dhe vazhdoni me tutje. Wa ma Muhammedun illa rasul. Muhamedi nuk ka shpostnjë, ai gjallu ko. Ai gjallu ko ne sudik. Që at nuk ka ard pas sa që ka vdeq pejgamberi sa selam, duke qenë gjall. Wa ma Muhammedun illa Rasul Muhammedin nuk është pas i dërgore i latë E fe inmate u kutile Nëse vdes apo vritet Jo qka bëni? I në kaleptu për mbysënja E lëshani udhëna? Qka bëni jo? Jo dhët me vazhdu hala Jo dhët me vazhdu këlaj Të nëveze me gjithë të serime Vazhdukshme Unë njëm njeri, unë ka me dek Allah o thënë të ti njeri ti ki me dek A jetët vazhdukshme Nuk është post i dërguar, kam me vdekë edhe ky. Çka do të bëni ju me gjithë këtë msimë? Prapse prap, prap kur vdesh pe gambëre sa ose aulkund me dinjave. Ulkund, adhuna mirë me shpatata. S'ka vdekë. Ka, ka shku tek Zoti vetë si Musa alisson. Kthehet ai prap. Dhe kë ai dëgjoj që thotë që ka vdej ka punë me mua. Çka i thon ti tjerë? Dikush çante, dikush dikush i këtë humbur. Bërdi... Ungërt e Bubaker. Apo, a i që Deshë me i këthy Në shtekë në duër Sahabët me qëka i këthej Në ligjën e lot kosmologik Apo, i tha Men kane Jaabudu Muhammeden Fe inë Muhammeden kadmat Kushe ka adhuru Muhammeden A ju dekë Allah Ka vdekë edhe edhe adhurimi juaj Va men kane Jaabudu Allah E kushe dhuran, inna Allah unë adhuran Fe inë Allah hajun Ne jenë muhët, Allah është i gjallë dhe nuk bëzesa A është ligje Allah që një është kanë me dhekë Po Pra ndaj, me, me, me, me ligjen Allah e bëri A kërkoj një analizë, me uka dhu njërë, që apë ndodhë Shukoj e Abu Bakrë si e analizoj në gjarjen Ngan gjarit më të më dhaja Më mendikim, historinë e nërzimit të përë Dhekja Muhammadit sallallahu sallallahu sallallahu Mirë po Kur e analizoj, bishfar baza me bazën e njëse ligj rrodhë kozmologjike. Sko tetërta, të udek, ligji i Allahut është kjo apo? Kë udek? Mir po, analiza se udek, a e zgjeni? Një, jo, apo? Sol optimizëm. Vazhdoni me tutje. Vazhdoni dhe vdesni për çfarë vdeçai? Prandaj analiza e një jore caktura. Individueli, ty çka do të, familjes tone, shoqërive, çka do të qoftë? Nëse bëhet mbi bazat e forta që po flasim për to. Krasni sigurisht çica kamerat Gjithë mund, epilogu përfutimtar, i gjdo analiza, nuk ka mundësi asë njëherë me mbil në zemrën tënde shgënjim dhe pesimizm. Për kundra zi, te e dinë se kjo funksionan bëj bazën e kujtë, e ligjëve të alloqë e lewala, i cili është kush, ajë që e një përpara, i drejti, i më shirëshme, i kështë të më rot, pra ndaj, të në vazërë që kërëse kërëse kërëse kërën e pë Allah është gjukaci i ditës e gjukimit A i konboj njështë gjukaci një gjukim Ka thënë në qovë se Do të më, mi pej mundësia me zhjith Apo do me gjukun nona A Allahu kësham në thonë Allahu apo, Allahu kësham në thonë Me gjithë respektin Apo për dhëmë për një në njës Allahu gjallewala Pse do me më gjukun Pse? Pse? Njohë jende Allahu gjallewala Këtu shpia për Pra ndaj, nëse gjërat ju më ndurët Allahot, ajë levizë si kurse danë dhe ato levizën bi bazën energica këtu anë, s'ka pa drejtsi pëse ke më shgënjë, pëse ke më mërzit pëse ke më vajtu, apo ndiju komat se në që përse punan, angazhosh nuk ta upë Allahot gjellë ura mundin e to anë e sa është mërëndësi, kështu gjatë me analizu apëtëm, me bazën e kësoj njue këtune kriteria që po flasin për tu apëtëm analizës së duhur të nxarjeve. O së po dhamë nxarjeve botnore, apo, nxarës tonë, pëse për më dohë mu që kja? Këtër të vetja i hotë, po që më shumë, familje, sëshnis, eksemeral. Êshtë, se Allahu gjallë u në mësën, me lidh, a mal drejt me lidh, mes shkakut real, e kupten? Shkakut real, dhe rezultatit aktual. E po, E kemi në rezultat aktual, që kjo është rezultatja po Duhet me lidhë me shkak reala Që me ditë pastaj Si ka funksionu, shkaku me pasojnë Allahu Gjallahu la thët Në Kuran Më më asabeku mi musibetin Fëbima kësebet e i diku Mu ja afuan këthir Aje që ju godet juve nga sprovat është pikrish për shkak se ju e këni kërkuam Me duart e juve Shkaku pasoja po, Allah hua dha këto fe keferet bian umila mu hua fe edha kahalla shkaku pasuja sërna rezultatin aktual arina me zbërthuj, që kjo është ka ndod mi për po ju me ndëllidh me shkaku në alë apo, a i ka pas kjo tjetri, ata, mos me kon kjo jo javta edhe këto do të sërëj pak më më mirë po, në e sindzë mësohë me li të gjirat që është duhet apo mësohë me li të gjirat si kërse duhet apo Allah u gjëllëvala kër e analizan a i s'ka në hoj për analiz po në mësën neve në e bjene Allah u nësur në Ali Imran një model si analizuan në gjarja pra ndaj, lufta e uhudit a është në gjarja shumë e rëndësishme u plegës pegamberi sa sanë këtë luft u vëran me dhjetra musliman të përzitrujt Dë më thonë, u vranë në hodë, të përzirërit Mi aftonë Hamza radiallahu ta'alanu E Musab ibn Omir e tjerë Të përzirërit u vranë ku? Në hodë Po gjitha këto të kefune të kalojnë Mi aftonë që u plaguasë Muhammedi s.a.s. Dhe fshinë të gjakën nga fëtura bekume dhe thante Këtë ju flihtu kaumën shëgju vëgjhën e bijihim Që shpresan me përfuni popël që ja plaguasë fëtyrë në pegamberi dhe të më thonë A që është dujnë, këtë dujnë me shku pëta njerëzë? A po, që kështu s'ilën me begatini Allah Gjallahu Ala? E Allah i tha, lejse lekemin el emri shëjë unë, të s'ki në dorë me të regu, a pështujmë ta, pështujmë ta. Kjo në dorëtë Allah Gjallahu Ala, mirë po, Allah Gjallahu Ala, po në asilën, në ali imranë, pëse ndohë dhe i kjo kërëjtë? Shpeshtë e në anërgjën, në hodë, atasë Britën, e than Allahu xellos fjalën e Imran për shkallëzit ushtarakë të Khalid ibn al-Walid apo ajo un kurant që thon ja së jona do ke jona Allahu në Kur'an na mëson si anë zgjat do ke lid shkakun me pasojën apo e kuptot pasojën pasojë është koha u plagos e përmbyset fitoren humbja godit u përmbys u përmbys rezultati e pësëzat shkaku kul huve min indi e në fusi kumë po ju e bon e tapëtën pe juve kje kje farbun ta hon lidhje sinqertë analizat mund tjetë e dhimshme ni po është eduhër që te lidhje drejt shkaku edhe pasoja përndaj kur të analizanë fillemishtë munehu me lidhje drejt shkaku me pasojnë pas taj shikaj rrëthanët e tjera edhe tu dhëtë me shiku Po fillem ishtë, lidhe drejtë faktorin personal, individual, të vetë vetës me rezultatin që e ki në teren afëm. Në kjo është mërëndsi që ka të bëjtek që është e anizëm. Dhe pëse këto, pika që po flasë sës la petyna, onë vetë është sërem, mirë po, bëjtë një model që si duhet me i analizu gjëratë. Në bëjtë farë baza ndërtohet analiza e shëndoshë e nëgjarive, e gjërave, e, e ndodhive në jetë me element i radhës të nërëvezër që du në pasë paracysh është se pas lidhje së drejt shkokën me pasujen u ne rezultati dhëmën, ne rezultati po gjithmon përemri është në vetën e parë të kjopë pas ta i kalim të gvete e dytë e të gvete ja, e të tretë edhe ato du të mi përfri mirë për duke e ranguar gjithmon përemri vetor të vetës e parë, onë, një e në radhët të parë. E pas taj të ndërëzër, duhet të bënë analizat, duku përfri të gjitha dimenzionet, gjitha dimenzionet të rëndë. Në qovë se për shambull, i analizum gjërat, vetëm nga një kënd, pa dushim se, pa dushim se, do tjetë analizë shumë e mangit, ma djendoj është ta dhe qësharë va kaptëm. Ma djendoj është ta dhe qësharë va kaptëm. Ndoj ësht Ndo është edhe rëzikshme, me pasurët më bëja. Në qofë se nuk përshinë dhigjitha, element për jo e duvra për analizër. Një kompërmen të kënë gjarja e shpifjes dhe ajsis. Në gjarja që të rënditi me dinin. Kujtohet. Edhe këtu Allah që në levajsurë në urë, në emësën si duhet me analizu. Filemisht, sfarë tha, usbetun, minkum. Ate e në pijuve, do me thonë mas pari, mas të tëpni, të bëni. Që Shka ku pasuja ju dhe Zëtati Pasaj Allah u Gjellar i në kodonë të tjetën Për shambull Dhanë në lë muëminune O lë muëminatu bi enfusim kajra Të kështë pasë mëndimë mirë për një tjetën Qështë duhet, që kështë marrë dhe të kja Apo, në rëthan erën, Dimenzion, i rëndësishmë në analiz Mëndimi i mirë për një tjetën Apo, që Në masë parësh për pa fajsia Kur bënë argumente, besuem së shtë i fajshmë Si këtë këshin më ardhë me dëshmitarë. Për një me vëlloj, në analizumë me poflasën, po e këtë këtë i dëshmitarë që ka bëhajshë më të? Jo, vëllast ka, dhe. Dhe me thonë, këtë e bëha analizit të gabu me? Se të ka mungun i dimenzet me rëndësia, dhe me kështu më radhë. Edhe sotë për shambullë, në gjare të saktuarën për bojt që ndodhin. E që nga ato që, dhe me thonë, ma, ma interesantët edhe me veprimet, për shambull, terroriste, që dikush del e dhe bënë diqka, apo, edhe dalin të është analista më analizu, pse ka ndullë kja përta? Jo, rëllëherë, patë kecështë, analizat bëhen, veç me njësë kja përta. Nuk shijet e e polet e rëpër. Nëon, tentojt në njërë të dhunshme të uh, silët epilogu për fundëmdojnë i analizës, të fjale Allahu Akbar. Dhe më thonë, shkak të ashti kuptaj ama, më s'kishtun Allahu Akbar, s'kisht në dojtë s'ishtun. Do dhe ojnë, elementi fetar, zakonishtë preferuat shumë, fetar islam, shtë një gjithë fetar, po fetar islam, preferuat që aj të jetë një dimenzion, një kënd, pri kana e shikëm një gjarëm. Dhe pri ati kënd i pasaj, mirë, po sare njerëzit, të në nëzër, sare njerët e kanë zëruar kam dinë shikimet kanë inkuadruar edhe dimenzionet tjera për ta analizuar ngjyrën, sa hallet e këtij kambur. Të ndezur so kafillo më minimizuo, më minimizuo, më usbe mevojë pa vëretur elemente fetare. Elementi fetar në këtë ngjyrë ka qenë jo me ndikim, por ka qenë me karakter të legitimitetit, jo të motivimit afton. Kjo është më rancë me kuptou, apo? Dallan motive që ka shtu dikër me bote qëka, e a dallan me përdu dhe qëka me e legjitimu, se one në amënë nësaj e këmë bëbën. A dallan, dallan atë përshanë më lëshëmë. Një njëri, uh, një njëri vjedh, hajnë nëpër. Këpune kje që është, a vjedh. Motivit i përme vjedh është më sve punu vëllohet që është nga që mi morë. E pastaj, kër e nëzujnë, dhëtë, nuk ka dhim të shpirët një fukara që ati e këmdo është minimu, qëta këmë vjetë dhe shëtë. Epo. Dhe me thonë, a i mundu të me e legjitimu kribin e vetë në amë të dhimë shmëris. Me për kjo s'ka dhe motivin. A e marë parasysh, kër të e marë me që kjo s'kollin me së në adimë se kje po kje të punë. Jo. Motivi ka qenë këtë, në adimë se kje i me po kje të punë. Pra ndaj, shumica dërmuse e at Bëjnë për shemë në okëtë këtës aktuarëa Lëj, lëj, sen ju bëjnë me, me shkill njerëz me kërë, parë më nabëdhe. Oso i furma tjera, kur po i analizuin, pak ma fell, po atë te i kaluin dimenzunin e Allahu akbar, po ju dëllë drëgjirash, po ju dëllë njeri që lidhën me fesko, apo su fal, apo të më thonë, nëse jemi të sinqert, e zërujmë dimenzunin e analizës, duke përshri edhe anë tjera, e shumë se ma s'pa po ku hisë e ka fija ma dje shpesher hitë s'ka hisë ato fija përdurët për legjtimitet ose përdurët për me qilë dikuj dirë për dikujka në asdimë ato puni di zoti ma mirë ama sa ma te i përhapë dimenzione ma qartë edhe ma dhe e shepë se ka ndonë gjarja e mura shambull apo terrorizmën gjdo sen që e merë gjdo sen që e merë fillaj me zëru un kuptoj sa më tepër apo andaj uni kam dëgjuar se nuk di këto pun po i kam dëgjuar ata që në pollar me këra domethën hetuesit kur bujnë hetim për ngjarën thonë hetimi po zhvillohet në më shumë se si një pistë apo domethën më shumë kohë jam të qukur edhe këtu po edhe këtu po këtu po këtu shumë kanë përshyre, dihet, apo këtu se nuk diet apo do të sa më shumë pista të hapën për analiza apo më i sigurt i aftë me Afrimia qelluçka ka, ka ndodhur apo Nësë ne më këna në jetusë për njëharët dhe krimet në loja, po po du me tërgu për në, ose këqërbë është një aspekt, a ne i këra për shambull një shambull të konkret bërë për uabu. Se nështë të në ne mundë ma shumë ku kjo, po është për rëndësia të. Në dim se, e dimë se, që me thonë shambull të konkret, e, kur dikush dërë me martu një vajzë, ka disa prosedura. Këto prosedura, janë një dyre 4-4-6, një përëndësi, një përëndësi nështë, dohet me e kërku, do më thonë, lejnë e vajzës, por edhe lejnë e kujtësarit vajzës, bashkëpunim. Dhe kërë dikush shkanë me e kërku dorën e vajzës, dhe në dy antë ndodhin nga njëre qasjet nga buarë, përshembrë, shkanë dikush e lypë, dhe baba i vazhë përshamu nuk falit, ndoët, nësa vazhë është e buluar, ka kësë rastë, është që është e ti personal dhe kësoj personalet, dhe baba ka vretje përshambu në siel dhe djallit, së përmë përqene allo, baba ka vretje përshambu në familje, ka arsujet e vetat, dhe përgjigja është jo, kur vjen këj me analizu e pëse ndoë dhe jo, këti që të nërët, të të veç përshamu se p për apo as bazonim inkadroj al te elementa apo inkadroj kët edhe kët edhe kët e shikoj apo ose për shembull ose për shembull shkon në universitet has kë mësua vëlla. Vetëse po më mjekërmrzoj. Ka dhënë vëlla. Shena e ka pak. A kielzu, a ke mësua, a ke ditë, a ke po. Shena e ka pak. Kur do me analizoj pse ram provim, ose ngulfat elemente vektor për me amnestuvet vetën tona. Ka se kjo është shumë i mangët. Soma ti për zëron apo diapazonin e, e analizës dhe inkuadron dimenzurin e dhe tjera jo me që ato të pëmjës tonë e shështë që ja i pëmjës e një lidhje së ka pas ka pas një lidhje së së këtë ditë më përgjigje o lopën që kjo ka pas lidhje do, a do me ku një sinqetë në që kja është përfundimi por na dimë zakonisht në përqenë ka era që gjithat meta tona gjithat dështime tona apo, me janë vesh e dikush në kajnatin eva jo lopë, ka qëta ja, k E po, shumë s'ta ka një nauti allahve, shumë tjerë s'kam përre me paminë tona s'me dukjen tona. E po, na po kemë qefqë, dështime tona me i ambalazhu, me arsyët. E kjo, allahve thotë, kësi analizë janë të padrejta, zbam kështabë. E po, inkuadroja s'ta ama shumë, dimenzione për me pasë, për fundim të duar të analizës. Dhe e fundi që përmejnë të nëvëzës shkortimisht është, Nëse do analist drejt ta duhet të ngjarë së saktuar, e çka Kurani po na jep këtë shembun, atëherë duhet të u zhvesh nga epshë dhe interesi personal ata. Çka nuk e kupton? Ëh, vaj po domun e përmande 3, domethënë, sa shumë pika u përmanden, po ëh, nuk ka kollaj me kon analist ata. Jo. A? Ëh, uh, uh, eh, domthonë duhet të u zhvesh nga interesi dhe nga nga interesi personal nga epshi ato. Çka në kupt kur po shahamun e marr vesh se më epsh, se kërkosh nuk thotunë më epsh po shikoj, shto shto. Për shembull, më menin kuniri për dor standarde 257. Për të njëjtën ngjarje, donë pse këstu the këtu, pse pse kjo bëh përshëm. Atas nuk mundën më të kuptojnë se këtu do të thonë, në, në thon, një libër në 3 vjet, thotë Allahu Akbar 300. Një një vronë, në gjashtë e përzve, s'ka thunë, Allah e këbar, isë më përsi që kështë. Ta është problemën e ka me të kuptu, bëma Allah, po, s'pomuajta është, apo? Un, apo, anë e unë, të dy sitatët e në të qia, po më dhimën të tonë ama. Mosh me mbim të është bërë që të kalaj se analiza o bo, sinë qeresh dhe shumë drejt, apo? Pra ndaj, s'ka, sa, ai që vrat njerëzë, pa të drejtë, që do koftaj, kush do koft Por jo së anëtë dyfesh të anëtë. A, pa, që kja është? A, se për shambull, me shiku gjithë mund që u i marë këhaj. Qënë e ka të këqysha ma, unë e me konë ai që përfita jetëm. Në gjithë situatë, kur stranan e i mëra në shpilë, gjithë mund e ditë mëra në konë. Sikur se shambull e jeti, dy shokve, o në kjo shambull shumë në gjithë atë, i shokve të cilët, o në ka pas një modë, Edhe kado kën se përgjysm. Po hisën më të madhe kanë al për veti e atvugën e krepat tjetër. Ai ka thon, unë kishta qenë shok amati, më thon, pandimollu bone hortë, gjithë mollës që lidhen me do. I tha, çse kse bote? Thonë ato pjesët më të mëdha ta kshojon ti. Po ç'shtoja bën atë. Apo, ama xeapti më thon, po ja xhebona çerto po krixa donë, ama jo ti kur dono. Apo, andaj do njerëz do njerëz kur ndoin kanë çaf hisën më të madhe. Jo. Jo, ti jep hisit më të madhe, dikuj të drejtës, edha i në tjep ma që me kazu që se kom për e për shavlapën, se kom për interes, e kom për drejtësia ato. Dhe kërë e qyshtë të silës shama, mu më më mërra hisja me e madhe. Sko gollë, banë e kështut me drejtësia, me mirë, me kejtë, ama në fund-fund, që e hisja mundës, mu më më më më më më më më më dhe madhe. E këtu, shumë analist i sinqertë, shumë i zoti, ama këqëri ka të k ajt dikon dërnë me e pasrur, dikon dërnë që mirë ama edhe kjo është së sinqetë, sot analisi koronë për edhe tjetër tjet është për shambu që njëri mëhon argumentet fakte qartë qartë, argument i qartë se qyre që kërë kërën qështu e mëhon këtë faktë nga se nëse miret për asysh këtë faktë, epilogu për fundimtar i analizës nuk delë ati ku duhet ku ka dëshirë po delë dikon të të të të të kur e shenje ort i vabë pokoval argumenteve, për ballfokteve. Dhe inkuadron pastaj thashë thëm me fjalë paqendrueshme ti që nuk jetu, nuk jetu analizoj drejt, nuk jetu duke djikur drejt. Për këtë arsye duhet me pas paqësisht faktat, ku do të çojnë ato. Skogalë atëntë miku, atë johu, somrësi. Më rësi me një gjurmë të argumenteve, ku do të shpinat ato ato. E kur këtu elementi janë të ndroza vetë të, të përmbledhura mundesh me llogaritse analizën një gjore saktuar, ka të bëj me ty, ka të bëj me familjen tona, ka të bëj me diçka tjetër, e ka qenë vend sikurse, sikurse duhet atë. Mirë po, apo meqëçur një rreth nga këndët që i pëlqen, nuk i del ç'është duhet atë. A doim lëreni që më përmbyj një shembull më thellëshëm ilustrativ, që paradisodite një vlla më dërgoi, më pëlqei shumë, edhe papa po t'i jime përmendën atë për këtë gjërat apo. Ëh uh, kam përmend, domethënë, ëh uh, se duhet me i këshqipu gjithë nga gjitha unë si kurse të sejka, dhe këjtë ato elementet që jenë mrena, me i marë parasysh për me edhon vlëstimin e duhër apëtër. Por ka njerë dikur sikokse parasysh, për shumë i ndrejtës aktuarët. E ka nësildh shambullit e njerëzve të verëbër, në më onë, ose njerë që i kam bjullë sytë, dhe ua kam prezentu një elefant për para, që ata me E aty lu çka oaku afta. Çka oaku afta. Tash. Dikush e ka prek kryjt, ka thon Kokasinisht ka mbi mall se me a preku te telefonit don para mund, tu shku çaukë me llova. Dikush e ka prek bishtin, ka thon Kokasi litor, si gatallimi apo. E dikush e ka prek komën, kom ku ka ni mur, dikun muri na zatet se son e lviz. Gjithkusht e ka dhon ato ç ka i osht çot. Mirpo, a kanë arrit në fund me tregu? më prezantuë ë uh, realisht atë që ka pas përpara ju. Jo. Po për shona syje. Nga se atë që e ka prek tjetri, ka qenë e kundërta ashtu që ka prek ai tjetra apo. E vetmia mënyrë për më tregu sot është elefanti, as nuk është litore, as nuk ka murë, as nuk ka shkëm, është shkan, asn... nga të gjitha onat. Edhe më mor edhe këtë që thotë është litor, më ia mor këtij, se edhe ky ja ka qeluar. Edhe aty që thotë është shkëm, edhe ti më ia mor, ndonjëto ku e të më ia mor. A majë një verzion jam. Të gjitha verzionet më parazish. Të gjitha ato argumente që dikush flet, nëse do të pastaj në fund duke përmbledh argumentet dhe faktet me i vendos në një mozaik caktuar që t'ajapën formën dhe pamin e pomën e duhur të asaj pikture që ti duhet më e paftë. Po pa nëse ti vetë me këndin tënd me ato tuaja që ti i ke pa, do mi vendos, është argumentet e tua e ti do mi vendos, apo atë mund më dohet fotografia shumë e shëmtuar, madje shumë e paqëlluar, shumë e gabuar. Prandaj edhe a e që këtë thëtë mundë në pasë mirë. Edhe kjo është merite gjithë pa verzionet, bashkoj që në fundë pastaj të bësh krasimit e duora, të bësh dërësimit e duora dhe analizin e duor të gjëra dhe. Gjitha këtu në japë kjo shambën nga salogjën leuala, nga mundësën që nga gjithë anët me pa, një vendbanim, ku ka qenë, ku pastaj përfundoj dhe pse ndodhë i kjo aptër. Rëndaj të ndërëzër, kjo që i përmana, Shërben nga analize gjetave thjesht ta individuale Dirët ata të matëmna e të po Erëndësishma është që Neta kuptën i gjemë Peygamber të më ka thonë Me nëhusni islami l'merri terquhum malajani Gë islami i bukur i njërje është Me e praktis atë që nuk i përket Kjo është model i analizeve që të përkasin Ty Që ty duhet me ditë që ka pëndonë Pse ka ndonë Ndërsa Me umar me analizeve që nuk të përkasit Nuk besoj që këto pika të krym punë, nga se e ke huaj, kush nëpër nuk je kompetent për të punuar atë. Apo prandaj domthonë përfitoa dhe analizo për arsye se duhet ti ulla. Çdo çdo çdo ngjarje, çdo histori, çdo çdo ndodhi, analizo me këto kritere, me këto standarde. Mirë po për arsye se duhet ti, për arsye se ti kimi përfitu. Për ti detale, leja atyre që janë kompetent dhe janë përgjegjës dhe këto plotësuat analize duhet për arsye që njerit kanë nevojë dhe kanë dobbi. Ky është fundi dhe mëllon i këti shërimi për sonte, dhe ju thash se sonte kemi foljë veç për disa kriterit të rëndësërme si duhet analizu gjërat bi bazën e këti shambulli, e pas ta i vazhdojmë në shala në derës të ashme të flasim edhe për disa spëgimet tjera që i ka këtë shambull më rëndësia përnë. Dheja të rëzot i është për blevë, dhe ruajt, mësallallahu ala muhammedin, mësallallahu ala ali, mësallallahu ala sallallahu al